Och för ett antal veckor sedan så väljer jag ett över det förr i om den lilla Vikingen kallas I kväll tänkte jag ta upp frågan just om vår urgrunds tid, Vikingatiden. Men som för alla något medvetna svenskar som har läst lite historien så kan man väl konstatera att Vikingatiden kan väl gå under begreppet vår urgrund. Det kan man ju säga också vikingatidens livssyn är mycket intressant. Att våra självförande och strids stridslysterna förefeder vikingarna kan man ju säga vore förvånansvärd kraftiga människor enligt nutida begrepp. Det kan man nog vara absolut övertygad om. Det är ju tillräckligt om man har tittat närmare lite på exempelvis de fornborgar som finns från den tiden. Som bekant, eh, vilka finns här och där i Sverige. För att få klart för sig att det måste ha varit män med muskler och senor av järn som kunnat eh, stapla upp de här ohörda stenblocken till imponerande murar. Och man kan ju också märka det att så gott som uteslutande kan man ju säga att det var med ren handkraft. Finansiella hjälpmedel Var nog väldigt sparsamt Om på den tiden Det är klart att en del lärda forskare idag förfektar den åsikten att Människans kroppslängd och storlek Sakta men säkert ökat genom tidernas lopp Det må väl vara Hur som helst med den saken men man kan ju Konstatera det att Som jag senare i det här programmet ska ta upp en, ett Ur ett särtryck Som doktor Krona Eh, gjorde ett intressant uh, uh, arbete om, om um, um den nordiska kosthållningens utveckling och där belyser han vikingatiden och sen eh, för andra så kan man också konstatera det att klimatet under vikingatiden vore väldigt gynnsamt här uppe i Norden det var så pass gynnsamt att det eh, gick att odla vindruvor och och eh, senare under medeltiden när munkinvasionen kom hit och klimatet försämrades och jordmålen ner, givetvis med det, det var ju sämre jordkultur, eh, ageralkultur och och så vidare genom klimatförsämringarna då. Och annan inskränkthet så blev det ett eh, kulturellt förfall. Ja, om jag också skulle kunna tänka mig berätta lite om det här med personligheter, så har vi ju gett en gång i Rolf. Det var vikingahövdingen som var så stor och tung att ingen häst orkar bära honom. Men han kanske var ett undantag då jag vet inte. Redan månen på en ponnis. Man har också hittat vid arkeologiska utgrävningar exempelvis vid Hedeby. Ett stort antal skelett av kämpar som samtliga varit omkring två meter långa och det säger ju tillräckligt så jag skulle kunna tänka med skillnad mellan vikingatid och nutid så att säga, var nog ur mänsklig fysisk synpunkt av rakt motsatslag för min del tror jag obetingat att de nordiska kämparna exempelvis Orvar, Uds och Ubbe och Starkåder och Olav Tryggvason, Gångerolf Neppligen senare haft sina övermän, det är helt klart. Och idrott och vapenlekar. Sedan barndomen och ständigt ständiga strider och härdande frihetsliv på land och till hav. En sådan livslång träning måste ju helt naturligt ha fostrat det och fenomen. Så jag säger vi så här, hatten har för våra förefäder. Och sitter ni med en sån Baseballkeps på er så tar vi den och kastar ut den genom fönstret. Ja, jag tänkte fortsätta här och läsa lite ur Arie Värnans bok Vår urgrund, vikingatidens livssyn Och jag ska läsa då ur kapitlet, det stora livskastet Från alla vitala livsbärande synpunkter Sett stod vikingatiden högst i den nordiska folkens historia Vad den ideala luftväxlingen beträffar kommer, som vi sett, aldrig någon bostad att överträffa rökstugan och vikningatidens stora hallar med dess brinnande stokgärdar på härden i golvets mitt. Rökhålet ovan i det luftiga taket och det otappiserade och obred fodrade med en mossa och blåår tätade väggarna runt om. I full samklang Härmed stod ett friska uteliv som vikingarna förde från tidigt om morgonen till sent på kvällen. Må vi inrätta våra liv hur som helst. Må vi uppfinna de mest underbara värmeinrättningar och ventilationsapparater. Aldrig skola vi dock finna något i bostadsväg som i verklig hemtrevnad och effektiv luftväxling övergår vikingatidens rökstugor och kallar. Lika litet som vi i vår livsföring någonsin kommer att kunna mäta oss med det friska, rörliga och härdade uteliv som våra förfäder under vikingatiden förde i skog och mark på det svallande havet och under sina oerträffade, utomordentliga kroppsövningar på lekvallarna. Även vad kosten beträffar kommer vikingatiden att under en avsevärd framtid står som ett oöppnått ideal. Det ska sannligen långa tider till innan vi som folk uppnå vikingernas fysiologiskt sett höga levnadsstandard i mat och dryck. Kosthållet var visserligen enkelt och handen, begränsat som det var till endast ett fåtal födoämnen och rätter med alla dessa vore fysiologiskt fullvärdiga. Och just där i låg vikingan. Kost, hållet, styrka och storhet kött åt sparsamt av den enkla orsaken att köttillgången var knapp och konserveringsmetoderna primitiva några inhemska saltgruvor existerade ej och importen av salt var så gott som ingen Följden härav här var att hjärt- och njurlidanden och helt okända skarpa, magfördärvande kryddor och konstiga hälsofördärvande drycker Tillredda genom uppkok på importerade arabiska bönor och torkade kinesiska blad som är innehåller ett uns av kraft för lenande näring men väl en hop nervgifter kände man ej till. Några så kallade nerver och nervsjukdomar existerade därför ej heller. Det på allt var vitaminer och, och organisk mineral heter fullständigt utplottade vita sockret och det på dessa ämnen lika utfattiga vita brödet och andra av civilisationens välsignelser i matväg såsom dödkokade virketabiler, skalade potatis, konserver för bläckburkar med mera vore lika ledes helt okända. Lika främmande vore även som en följd härav magkatarrer, mag- och tarmsår bukfall och nedramlande innerorgan kräfta med mera. Ej heller kände man till konsten att rulla ihop torkade giftiga växtblad till pinnar, tända el på dem och med deras tillhjälp förvandla munhålan och luftrörens ömtåliga hinnor till rökgångar och lungornas delikata vevnader till rökmagasin och därmed förgiftade hela kroppen Luptrörskartärer vore sällsynta och lungorna vore väl under hela vikingatiden i ypersta skick. Man hade lungor som väljar. Brödet bakades av ett grovmalet och något grustillblandat mjöl tillrätt av fölkhorniga Så som tillsatser användes även under goda år grovmalda ärtor, strandråg, tång och islandsmossa. Vilket allt hade till en följd av att ett av vår tids största plågoris och huvudorsakerna till ett otal akuta och kroniska sjukdomar Konstipationen eller förstoppningen var helt okänd Tänderna, tänderna vore i yppersta skick och varade livet ut Tandläkare, apotekar och magspecialister Och fläskkorvsprofeter hade under denna tid ofelbart dött av svält. Man kan väl tillägga där att eh, islandsmossa och, och eh, bevisligen och tång är ju då särskilt tång kan man ju mala ner och använda då som kosttillägg. Det, speciellt japanerna använder sig mycket av det och det har ju så innehåller ju mycket mineraler. Så att eh, många kanske jag hör ju lite på här när man läser upp det här om att eh, man använder sig av tång och så vidare. Och, eh, men det är bevisligen så att det finns även här i, i landet att inhandla i hälsokostaffärer. Och för det är bevisligen så att vi har ju rätt fattiga jordar idag, va? som är selen exempelvis. Så att vi tydligen också behöver selentillskott här. Ja, jag läser vidare här då. Jordbruket var högt utvecklat. Man odlade råg, korn, havre och veten. Trädgårdsprodukterna borde få med goda. Den på vitaminer och organisk, minerals och rika löken. Och i dess avseende den lika värdefulla kolen odlade allmänt tillsammans med råvor, ärtor och bönor. Samtliga dessa vegetabiler ägnade sig sig dessutom synligen väl till förvaring och lagring, var jämte det vore lätt transportabla. Särskilt högt i kurs över hela Norden stod löken som under vikingatiden åts dagligen i sitt råa och icke eldbehandlade form. Av trädfrukter odlade nötter och äpplen. Äpplet skattades så högt att man ofta tog denna frukt som den eviga livsförnyelsens symbol med sig i högen eller i graven. I den nordiska mytologin heter det att även att idun blev bortrövad och gudarna är mer några äpplen så blev det gamla grova och orkeslösa. Omtyckta rätter vore gröt, välling och hålsoppar. Gröt åt dagligen och tillreddes på skotskt och irländskt vis av fullkorniga sedeslag genom att man slog hett eller kokande vatten över det krossade grynen och sedan låta den stå och dra eller svälla. Det där är då kröska som världen lanserade på 30-talet, den som kallade kröskadieten. Verland-dieten bestod ju för övrigt av råkost och eh, kröska och frukt. Och jag menade ju med att våra, många av våra kultursjukdomar berodde på fel eh, kost och diet. Och det har ju de lärde tvistat om länge men nu på senare år så har ju då man konstaterat här på senaste året här, att den så kallade medelhavskosten som innefattar mycket frukt och grönsaker och olivolja etc att där har man mycket låg frekvent av hjärtsjukdomar särskilt speciellt på Kreta Men även en svensk forskare här på 70-talet uppmärksammade det före och efter att eh, han heter Karström och var docent och han var lärjunge till den kände finsk Nobelpristagaren Virtanen Och han konstaterade redan då att han fyllde i det här med Värlands, eh, Tidigare eh, Framtoning just utav att eh, Pläderande för råkost och eh, eh, Kröska etc, den grovkorniga kosten Att det vore Speciellt lämpligt för eh, individer även i industrisamhället, i maskinkulturen, att äta då. Jag fortsätter att läsa här. Honung, som ett naturligt vitamin- och mineralrikt socker, användes rikligt, dels som tillsats till födan, dels som råmaterial vid mödtillverkningen. Mjö Det läskande, närande, vitaminrika mjödet var ett av vikingernas högt skattade drygt. Ett svagt öl, närmast likt vårt svagdricka, det bryggdes på korn och humlen. Där humle i fanns att tillgå Användes pors och enbär Det födoämnen som vikingarna mest satte värde på Vår bröd, gröt, mjölk, rovor, lök, kol och kött Om köttet bör dock märkas att man åt det mera som ett sakrament Än som ett födoämne I den tron att man genom detsamma förvärvade de olika djurens egenskaper såsom deras styrka, mod, snabbhet och uthållighet med mera. Denna, denna på den gamla magins grundlag byggda tro utgör en av huvudsakerna till köttetandet i forntiden och förklarar varför djuren kött och inälvor blev säkert hövdingarnas föda och under medeltiden feodalhärarnas favoriträtt. Jag kan fortsätta här. Han, om vikingatidens kost skriver bland annat doktor Sune Krona i sitt intressanta arbete med det svenska kosthållet genom tiderna. Följande. Även om vikingarnas kost var enkel, enformig och knapp så innehöll en likväl alla nödvändiga beståndsdelar i organisk mineral och vitaminer mera som erfodrades för att bygga upp och underhålla en fullkomlig hälsa. Matlagningstekniken var ännu all för enkel. För att man genom den skulle i någon ämvärn mån kunna förstöra det värdefullaste beståndsdelarna av födan. Särskilt intressant är att annotera den dominerande roll som löken spelade i vikingatidens kosthåll då ju löken utgör ett av våra mest C-vitaminrika födoämnen. Här i ligger Mohenda förklaringen till att vikingarna är i led av Sjörbjögg. Först i vikingatidens slut på 1000-talet finner man den, för det första fallet av Sjörbjögg beskrivet. Denna enkla enformiga men dock så sunda och fysiologiskt rikliga kostkap som resultatet folk med en ovanlig kraftig utvecklad kroppsbyggnad. Härdigt, spänstigt och alltid i ett utomordentligt hälsotillstånd. Epidemier, infektionssjukdomar, tuberkulos och avvitaminoser. Alltså sjukdomar som uppstår på grund av brist på eh, kompletiner och näringsfaktorer eh, i födan. Vore så gott som okända för vikingatidens människor det läktes lätt och fort vilket ju var av stor betydelse på grund av de kroppsskador som vikingarna vore utsatta för under sina ständiga kraftmätningar och fejder omgångar och ledunga tåg intressant är att i Dr. Kronas arbete följer den nordiska kosthållets vidare utveckling och se hur det försämrades genom vikingatidens slut genom munkinvasionen i likhet med många moderna munkar i sina vita rockar fördömde nämligen medeltidens munkar råkosten det rova grova brödet med mera och prisade köttet och fläsket som till och med judarna själva höll och sig för goda att förtära. Från Rom importerade det kosten, konsten förlåt, att tillverka finmalet mjöl, konstiga rätter, starköl, vindriktning och slutligen alkoholen. Sedan började saltlasterna, kryddlådorna, tobaksbladen, kaffesäckarna och teburkarna strömma in i Norden. Därmed tar vikingatiden och den gamla urnordiska mannakraften slut. Med det civiliserade eländet börjar uppförandet av allt större och kostbara sjukhuskliniker, operationssalar, sanatorier, kuranstalter, svensk sjukhus med mera. Och till slut och slutligen hela städer för hospital och sjukvård i vilka de europeiska nationerna och en kan, kan nyligen det svenska se tecknet på högsta kultur. Ja, apropos i världen så var han ju en stark idealist. Och vill någon av lyssnarna ta del av hans litteratur så finns det väl att låna på biblioteket idag. Han har ju bland annat skrivit Sjukdomarna sexkettel som är också ett filosofiskt verk. Där han pläterar för en annan livsållning än den gängse. Jo, jag tänkte gå över till ett, ett ämne som är intressant. Världen hade ju anknytning till Frisksport. Frisksportsrörelsen. Och tidningen Frisksport. Det var en tidning för, för sport och kroppskultur. Och eh, redaktör och ansvarig utgivare på den tiden var Agne Wallander. Han senare tror jag att han tog namnet Vindemark. Men jag kan ha fel i det fallet. Evin Edrin Ahlqvist eh, medarbetade i Frisksport. Och... Eh, i Verland var ju då eh, bekant för frisksportarna så att han bodde i Italien och eh, hemkommen hit till Sverige så medverkade han i tidningen, skrev, i tidningen Frisksport med en del artiklar som han skrev som var varit intressant och eh, de hade ju mycket av vikingatidens eh, levande som sitt ideal. De menade på för livets storhet och skönhet. Och det var deras valspråk. Bland annat bildades ju också solvikingarna i Göteborg. Där man hade ett, ett, ett, en bred rörelse av frisksportande män och kvinnor och barn. och Där man försökte på ett experimentellt sätt utfinna vilket näringssätt som är det mest lämpliga för att bygga en fullkomlig hälsa bland annat. Jag tänkte avsluta programmet med att läsa rutinen tidningen Frisksport. Årgång 1935 och nummer var fem och det gäller då ett reportage ifrån i frisk sportarklubben Orions nyårsmaka 1935. Och eh, Orions eh, frisk i Orion höll till ute i Rinkeby. Ni vet Rinkeby där ute i Spången. Och det har ju förändrats kolossalt genom åren. Ni har sina bilder här på Fridsportarnas egenhändiga byggda klubblokal i Rinkeby. Och i bakgrunden så ser man lite låga hus och det står en vd på en kullen. Och eh, mitt intryck utav fastigheten eller huset där det höll till att det var ett gediget, gediget bygge verkligen. Och eh, han skriver så här. Ordförande idag som heter BSBS. Det ska inte vara BSS, det behövdes vi inte på den tiden. Hej kamrater på Frisksport. Här kommer en hälsning från Frisksportarklubben Orion i Spången. Överst syns eh, hur vår klubblokal vid Rinkeby ser ut. Med tillgör lägerälden vid Nyårsvakan. Och där vi där bredvid en gruppbild från grabbarnas träning. Vi är nu 45 medlemmar och tränar tre gånger i veckan. Efter träningen tar vi snöbad. När det finns snö förstås. Nyårsvakan firade vi på en gammal tingsplats. Jag skriver en särskild bit om det. Okej, okay, då ska vi ta och den där lilla insändande krönikan som han har skrivit den här grabben från Stockholm. Kvällen var och tisig, Klockan närmade sig tion. Endast ett par timmar vore kvar av det gamla året. Utanför frisksportarklubben Orions lokal i Rinkeby var mötesplatsen för de frisksportaren som tänkt vaka in det nya året tillsammans i naturen. Från olika håll kommer de uppdykande. Där kommer några från Stockholm andra från Dubbo, Spånga och bromsten. Ett gäng silverringarflickor som nyligen bildat en klubb har även hörsammat vår inbjudan. Vid skenet av en jättestor Hemmagjord, facklan, syntes 45, förväntansfulla unga ansikten. Ett sakta duggregn föll då den lilla skaran satte sig i rörelse. Mönnsbelen kom och fram och glada visor gödde och ur unga friska stupar. Överfällt och, överfällt och leriga skogsvägar gick färden. Efter några timmars vandring skönjades Kista skogen som en ogenomtränglig mur framför oss. En ny fackla måste tändas, och vid dess flammande sken fortsatte vi. Nu tystnade allt stoj och lamm. Det trollska i skogen satt oss i den rätta vilmarkstämningen. Långt bortifrån kom en revs ylande. En uppskrämd fågel flaxade urvaken fram någonstans. Stigen blev brantare och brantare. Äntligen, där skymtade vi vår gamla ting den gamla tingsplatsen från vikingatiden. Målet för vår vandring, platsen för vår nyårsvakas firande. Runt omkring låg ofantliga stenblock liksom skydda, skyddande från inkräktare. Ja, nu kan man ju tala om inkräktare då. Fattlorna oss in under ett förut uppgjort bålverk och snart stego lågorna mot den mörka rymden. Några av oss stämde upp en sång, flera föll in och snart hade vi alla satt igång med en ringdans runt bålet. Emellertiden närmar sig torvslaget, vi stod tysta i ring och väntade på klockklangen från kyrkan i Spånga. Nu, långt, långt borta, dånade några skott och så kommer kyrkoklangen svepande över nejden med ett nya årets budskap. Vår ordförande höjde ett leve för frisksporten som besvarades med ett rungande fyrfallet hurra. Vi klättrade upp på jättestora stenarna. Därifrån kunde vi se återskenet av ljusen i Stockholm. Ja, för vår inre syn såg vi också de rökiga, dammiga, skumma danslokalerna fyllda till trängsel av skrenande, flabbig ungromskara. Tomma, andefattiga varelser som måste ska skaffa sig glädje sprit och annan fördervande stimulans. Nej, inte någon av oss hade lust att byta med någon annan nyårsvakan. Vore den än så fässlig. Sedan, sedan bålet brunnit ut började återfärden som förut med en facklat lysa framför oss. Vid återkomsten till vår träningslokal ö, väntade oss ett långbord med rykande te, kaffe och choklad. Med alla ljusen på bordet i vår julgran gav lokalen ett festligt intryck. Efter förtäringen tog en sväng om kring julgranen. Golvet riktigt bågnade när 45 par pjäxor stampade takten. Alla vore glada och ingen var sur. Omsidor måste vi bryta upp för att få några timmars sömn och vara i form för den första utflykten på det nya året. Frisksportarklubben, Orions nyårsvaka, var över. Den hade firats på ett värdigt sätt. Må vi uppleva många, många sådana tillsammans i framtiden och låta det bli ett traditionellt firande i Rinkeby. Med hälsningar till alla frisksportare. Då får jag avsluta kvällens sändning. Jag tycker det här var en bra slutring på den här sändningen och eventuellt jag får återkomma framöver med några andra inslag, eventuellt om frisksportarrörelsen i gamla Sverige. Jag får tacka för mig för afton och jag avslutar med att säga. Bevara Sverige, svenskt.